Kohtus on lahutusprotsess. Kohtunik küsib soliitselt meeste rahvakäest, miks pärast siis lahutad? Mees ütab, ta ei sobi mulle. Selle peale tuuseb tagantreast püsti äm ja karjub. Mis? Kõigile teistele sobib ja nüüd järskus sinule ei sobi.